سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ألا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ مَكِيَآتُنُو کې رد رسم باطلې حکومت چې هغه داو بخواونو به حج کول د بیت الله ثواب ويم کول تلبیہ بهمو وی او حج به بایز د ثواب هم غنلو او یو خپل اهم فرزبه غنلا خو پاګې کې به سبدات او رسومات کول چې کله ذکر نه بکم دروازه بکم گیټ بکم ور ورو تیونه باګې به واپس نتلل دا به ګومان او خیالو چې مونږ د کور نه ګنانګار دیو او چې مونږ حاجو کو صفاس وترالو ګناح ختم شو او دغه د ګناه ګډ باندې بیان نه نوزو نو قران دا غره د کو چې ولې سل بره انتا دال بيوتا من ظهورها داني کېنه کور چې تکورته په بل دروازه باندې راالي بلیکن ایکی دا دا منت تاکا جو د گناہ نه دے زانو د لو دا حج نمخ کی نو اس دی حج کردے دے نو آ گناہ پریدا دا حج نمخ کی دی سود کولو سود خوروی حرام خوری د کولا گانا دی کولا پردے حق دی, دی کولو غیبت د کولو جواری دی کولا دا دنیا بد بلا بدا ملی د کولا نو چې کله د تووبو یوستا حج دی وکړو نو د هایسکول نارستون کمال دارج د ګنا نه ځانو ساتي لکه یو سره مسلمان دی نو باغدادي د مسلمانای اثر ښکار شي چې داو شکل د مسلمانانو بشاندی داغه اخلاق داغه طرز زندگی داغه معاملات داغه تجارت داغه دین او داغه دین او د اسلام د اصول موافقه دي زګه دنیا دي خلق متنفر شه وي د اسلام نه او داغه اصل وجہ د کمکل مسلمانانو مسلمانی او داغه د دا قبول دینا به خبري داسيو کچا او غلط عمل بو کی. چې تمام مسلمانانو لوسترږي خاتقي او فخر سره بوداوي زمو مسلمانې ما اعلان کې د مسلمان کې دوه پاړې आवाज ده نه ده چې ته مسلمان کړه پیدا شې بلکې ته د اسلام د اصول او خبره استا معاملات استا لوقات چې د نبی عليه السلام د دریش پیدا تکاله زندگی او یا اغذر وشکاله د نبوت دیر لاس کال د مکی موظمه زندگی او لاس کال د مدینی منوره زندگی چ خپل کیلي کې کی د نبی علی السلام اخلاق او کردار مقام عظما کې کفارو سره غیر مسلمو سره دشمنانو سره د نبی علی السلام برتاو څنګه وو د هجرت وروسته لاس د مدینی منوره زندگی پا بلکیلی کی عبادی دل دا آغازه دا خلقو آئیڈیل او د آئی خلقو رهنما او پیشوا کرزی دل دا نبی علیہ السلام پا وینابان خپل مرائی کټکول او د نبی علیہ السلام پا خپل مال لوټکول دا کم داسې سشیو چی اغیی کی دم را جذباو می نراوستا راوسته دا, دا نبی علیہ السلام اخلاق او دا غا عمل موتا تیو چې د دا دنیا داس یو لیدر داس یو مشر چې هغه د ډیر کم زندگی دریش په تکاله جون دنیا کې تیر کو خو په دریش په تکاله کې د الله د حبيب دخلص نا چا د نبوت نمخ کی اورستو د جهوده خبره نه دا, دا, دا اوري دروغ خودر کنار ګناہی خو خودر کنار 포 او یو خبر راځي د بل ته ازره له په تکلیف رسیدلې ده نبی عليه السلام په دریش په تکاله زندگی کې سګني شخاله زګا نبی عليه السلام کفار او تعالی لقد لبستم فيكم عمرا من قبلی افلا تاكلون ما ده نبوت نه مخکې تاسو کې سروې ښکاله تیرګړي نو تاسو زما کردار زما معاملې زما لندن زما هغه تعلق هغه تاسو ته معلوم نه ده څلوه کلمه کې دا خبري ما ولې نه کولې او څنګه پیغمبر پاک صل الله عليه وسلم د ځان خبري وکي چې قران وایي وما ما ينطقو عن الحوا. پیغمبر د خپل خواهش خبر نه کوي ان هو الا وحيها دا زما حکم به وحي راج بار بار دته کوي یعنې د نبی عليه السلام وینا د نبی عليه السلام عمل کول کار کول کاغذ دنیایي ماملااتو گيدي کاغذ د دل په ماملااتو گيدي ما او تا د پر مشل راه دي زمو تا د پر چراغ دی زمو او تا د پر راده چې مونږ پاګي باندې روان شو زمو ژوندګي بخښ نشي صحابه کرام کامیاب زګو چې غي د الله د هديث صلى الله عليه واله وسلم په آدابه نزان قربان کړه دا الله هديث صلى الله عليه وسلم با چردام کولو نو هغه بده نبی اسلام په دا چردام وبسمه کې لنبره وره او شر به ګورو لاسونه به ورډنیول او ځان پورې ومه غلي زموږه مخه الله تقریبا غالبا غالبه را دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې د نبی اسلام خولی مبارکی ما د ادر شګي جولی ما بزنه کې داس خوشبونه ولې درې چې دغه انسونو خوشبوت لا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم چې ویل الله سچت کو نو د ترخونو به پړقوالو لکه دا سوال را سمې د سوموي بشان دی اغل الله سوره هم خاستا ور کړو سوره هم خاستا ور کړو زګه خو یګنا لقد كان لكم فی رسول الله اسوته حسنه د ژوندۍ هر په هډو کې چې د رهنمایي غواړي نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم توورا زګه وی من التقاء چاجزان د ګنا نو ساتلو گناہ نزان ساتل تابداری دا پیغمبر دا قوزن ننی سبک که دا دیدرے میں حصے احمد من جہاد فی سبیل اللہ اغیل ترغی بور کئی او اگا دعوی زکر کئی وقا دیلو فی سبیل اللہ دا اللہ کتاب دا ویان کو خلق مخالفت شروع کو وی نمانلا او تا دن تنبری دی نبیا تور روالا او جہاد و سروکا وس ترغيب ال الجهاد وقاتلوا في سبيل الله او جنگو کوي په لار د الله کې حسبې جنگو کوي نه نه الذين يقاتلونكم او خل کو سراچ تاسو را جنگي تاسو دین ته نبري او جنگ جنگ ناري وينو جنگ وسرو کوي جهاد وسرو کوي ها ولا تعذو زیاتیو سره مکوای جنگ سره او کی زیاتیو نه کوی څه مطلب کینې بوډا غاندی نبی رسول الله باد جنگ نمخ اعلانو کو چې او مجاهدینو او زما مرګرو مونږه بوډا باندې لاس نه اچاتو مونږه ته قوم معشومان لسنوایو مونږه د دشمن زنانه لسنوایو دا چې د انصاف او د عدل حاکم او امیر زګه قرانوي ولا تاسو د زیاتې مګو زګه بوډا خور سره واله شي ماشون خور سره واله شي په خزه کور څوک لاس پور د کولې شي اسلام وینا نا تاسو په د زیاتې نه کوي ولي ان الله لا يحب المعتدين الله یقینا من نصادي زیاتی کوون کو سرام او زیاتې چې کړه نصیب شوه نه دي چې زیاتې کړه فرعون ویلی و انا ربكم والاعلا زلوی خدایما دا خدای تو داوی وکا او خلکو ته وی وی هاذه دا مصر کې د دریاونه به یې کې د زما په حکم به یې زدا به متصرفې ما الله یا اوستاپ او حکم به یې دی د دریاو کې د مرداروم موسی علی السلام تعالی حکم وکوه اشری بی بادی من الليل زما بندګان بن اسرائیل مزلوم قوم ده ده شپیو باسا سهار چی دهی را پاس دل کلی که شور نیشتا نو دا چپلاسیان چمچی چگمی ده په هر اومد کی هر وقت کی زرزر با خبر اوله ده چی بن اسرائیل خو کورن کنیش ده کورن خوشی دی نو کدم پسی روان شوی دی ور پسې مند شروع کړي چکل کله لگی دو رناؤ لگی دا مخی دریاب دے رسط و فرعون سردل اخکر رو رسیدو کمزوري مسلمانانو موسیٰ علیہ السلام لویا موسیٰ اننا لمدرکون منخو ریسار شو مخی دریاب دے گشتی ازباب نشتا رسط و فرعون دے سردل اخکر روان دے خزار شم دا انبیاء و دا اخلاکونا او د غی دخلینا چې دا مصیبت وو وختم دازي الفاظ وایې چې زما اوستا ایمان دازه کوي موسی عليه السلام ورته وی ک الله دا سينه دڅنګ چې تاسو خیال له انما یربي سيهدين زپخبل خغه خونیم اخو راغله ما سر الله و اب مون تلار خي انما یربي سيهدين مون سر الله و اغبلار د کلم موسی علی السلام دا وی الله ورته وي موسی علی السلام ازرب بیا سواک لاس کې سره ډنګ و رہی دا دریا ته اخلاص او کمال ګورا امسای دریا ته اخلاص کا دول او وبوب زید روانګي په بل په ختو شور شلګه دیوالج سره وي زګه د سینو پر رواني او دیوالونو شو او هاری او وډالا ارخان دان بخبل لار روان شو چکله دریاب اغه سر د ورسیدل پوری غارې دا دغه فرون وی وچ لار دا نه خټش دا نه چګړش دا چه غیب پوری ودل نزخه د خدای توپ دا ولرم بادشاہ ما ظهور درا نظم پوری کیګم جبريل يمين راغې او د فرون اغه اصله اشارو کا او فیران و لپون په دریاب را روان شو چه کل فیران ده دریاب دی سر در او خیری کس د دریاب آغا سر در الله اللہ او بولاوی اوزیشی اغمینس کی جزائی ده او بو ختم شو اللہ اغرقناهو و مم ماهو دیمی مڈوب کو تا زرچی سو کو اغمی مڈوب کل مسور ایونس کے ویعراشی غلوی اتواه ویلی دا لا امنتو انه لا اله الا الله امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الوی دعا ویلدا چه ز د موسی پر ربانی ایمان راړه ما از د مسلمانانو نه جبرئیل امین د دریا په رواش خلقی ولا کی ولا ور ایمان اوس کلمه وې اوس او د مر به وخت کې تو ب نه کی ک بیاضروازه د تووب بند شي په کار دا زندگی کې مخکې توبو باسی زیاتمه کوئ الله مینه نکئ د زیاتی کو کو سره فریرون زیاته کړړ تبا تباشو وقتلو هم هو ن د مشر قانو ل حیصوثقیف کم ضای کې چې م اثار چې جنگ د سره کوئ نو بیا دا مکوره و آخری جو هم او با سیدی لرام د کوم زرم نه جتا ستیه این وال فتنه اشد من القتل او شرک دې فتنه شرک اشد من القتل دې زیات ال و غناد د قتل نه یعنی خلک وای اسلام کې امن دی نو د تاسو ولې قتل غارت کوي نو مون وایو کله چې انسان په وجود کې د لاس بیا وجود باندې کینسر ولګي نو ڈاکٹر رو اردوائی که یو گتا دا نکٹ کم نور وجود دی بچ کی گی که تبا دی گتا نو مالم دا اخکاری چه دایو کچه گتا ستایس درنی لازبتی بوندی اخکاری خدا گتا چه دا نکٹ کم آنو نور وجود دی رنی جراسی بنا محفوظه کی گی نو آقا سعیده چه گتا کول دا ډیر لوی تکلیف دی شیره یا لاس کټول کول یا اخپا کٹ خو نور وجود د بچکولو دا پارا اغا غالا کی دیا او اغا ناکارا عزوو ناکارا اندام او ری ڈاکٹر کٹ کی. نو کافر او مشرک دا ناکاره مرض دی نو پووجیلو بانی چی دے ختمی نو سر والا رکا ولا تو قاتلوهم او تاو جنگ مکویده دی سرا اند المزجد الحرام. پنځ د بیت الله بیت الله کې دننه وسرجن مکوي من دخله کان امنه قران وایي څوک چې ول داخل شو او په امني شوک چې حرم ته داخل شو د په امري اوس د حرم حدود نبی رسول الله مقرر کړی چې دا د حرم حدود دي تر چې کله مقام عظمیږي ګرځي او د دې طرف نزي نو اوس ال دی پول جوړ شوې ده مخکې کوبري نه و نو چې د طرف سترف نزی د دا فوتبال د ګراوند نه و وړي نو کوبري راشي کمزې چې دویم تفتیش راځي نو آل دا بورډ دلی حد حرام یې نه دی ځنه دا باقي دن نه علاقې ګمدا د هغه به حدودو کې ده دا د نبی اسلام د وقته حدود مقرر دي یو بیت الله دې اغزان ته د عزت مقام دی هغه ډیر اعلی دی او حد دې لکه یو سره وې دا زم کور دی خو زم ما د پټي حدود هغه د جلبیلاره پوری دي نو بیت اللهو حقيقي بیت الله دې کم چې مطاف او حرم دې غیر جابېرا خو حد حرم د هغه حدود نه شروع دی او دا سلو وارا طرف نو دیے چا جنگ اللہ او اړ طرفه لا نو دې کې پته چې سره جنمه کې اللهوې کې اوسړې سره جنکای فن کا تلوکم کهد تا او سره جنگوکو فکتلو هوو بیا وجئ بیا په حرنکم صبر م کوئ و کذا کا جزول کااف ر نهداررنې سزاده د کاافانو چې غی د ب الله احترام نه کوئی ن وجئ فین انته نوقدی من شو د جنگ نه ستاو خلاف جنگ نهکئي. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یَگِنَنَ الله وبخون کې مې روبان غراوی هوتیار او هو ګورزولونو څنګه سره مګوا وقاتلوهم حتا لا تکون فتنهها جم کوی د دې سره jihad کوی د دې سره تر دې پوریم تر دې پوری لا تکون فتنه تونا چې پاتینې شي شرکا ویکون الدین لله او شی بلنا یو الله داخل غاړه کی دی الله تا فاین امتحاو کدی من شو فلا ودانا الا علی الظالمین نو نشته له سزا زیاتی مگر بظالمانو دا مانه بنګی فلا ودانا زیاتی نشته مگر بظالمانو نو بیا خو ظالم ول ظلم کې نن نه نشته ویسه زاده زیاتی مگر بظالمان وباندی چې کوم سړی ظلم وک اوغه دا سزا ورکا یو حدیث کې راضی فتنہ پات کې دل دا ډیر لوی دی نبی علیہ السلام وی عمر دو ان قاتل الناس ماته دی خبر حکم شوه دی چې ته خلکو سره جنگ وک حتی یکولو کاله لا اله الا الله تر دې چې خلک لا اله الا الله ویل شروع کی او دا حدیث مبارک ده نبی علیہ السلام فرمای لا تقوم الساعه حتى لا یقال لا فی الارض الله الله قیامت بتر هغه وخت پوری ناراضی تر سوچې پزما ک کلمہ گو مسلمان موجود وی او اس کلمہ گو مسلمان نه مسلمان د خپل مذہب نه د دین خبر نه وی خب حال کلمہ ویل شي نو الله پاک امن راسته وی حدیث پاک رازی امنان فی احد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ السلام په وخت کې دوه امنو نو چې دا غیر د وجنه الله عذاب نه راوستو یو داغینا وجود دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ما کان الله لیوزبهم وانت فیهم الله دې له عذاب نور گئی اې دا الله پیغمبر چې ته موجوده نو نبی علیہ السلام د دنیا سافر وکړو او سدوې میا وسې سپاتره و ما کان الله موذبهم وهم یستغفرون الله وذیل سزا تر هغه نور گئی تر سوچ دی د الله نه بخنه غواړي الله الرحمن غناشي ما معاف کی اوس ته اوسړي لګه زمو پختانه الله بیا بیا توبه قبلون بیا بیا توبه قبل اونکه تا نه گناو شو توبه و اوس تا الله او زماف مکی سمو دپاست بیاغه گناو گا بیاو الله زما توبه دا بیاو الله معاف مکی بیا نه گناو شو بیاو الله معاف مکی تواب بیا بیا توبه قبل اونکه او انسان په توبه استوبه نه خستخ کاری او د الله حسنداره دا د حسندار الوهیت منشا دادا دا چه تت بخنو غواری نو اغطا بخی و ازاسا لکا اعبادی تابل در سبق کیوئی گنا چه کنستان زما بندگان سوال کوي انی پا بار زما کے چه اللہ چرت دے فا انی قریب زنیز دیما سمرنیز دیم نحنو اقربو الیحی من حبل الورید دسا درگنم نیز دیما اغیو سڑی د خپل بوت عبادت کولو او اسانم د بيچغه والا اب 3 سالوي کاله 50 کاله نو مې د خپل بوت غستو چې رامدد سی او دا کار مې او ګر امدد سی او دا کار مې وکي یو رز د خطاעי دخلني نوتل د غلطي نه چې رحمان باچا ته مدد وکي الله ورته بنده زه حاضر یم سه مدد دیو کو دیو او یا کاله مې د بوت عبادتو کو یو یورزمونوی نن مخلوق تاسو الله اوځي امداد کوو نیما نراړه الله وی زستا اسم بهم و ابصر ستا عمل خوینه ما ستا په عمل خبرداري ما دا سیو عمل نشتا چې تیکې او الله داغه خبردار نه دی تاغ عمل کې او الله تاغه تا سزا نه در کوي الله وی و املي لهم انکیدمتین ما ورته ملت ورکرکی زما ډیر سخت دی کله کلهقرآ وي ان نه شرب کلی شدید اد د نیول درب پک چې کوم دی هغه ډیر سخت دی ان و وید الله پیدا کوله مړه کول کوئ نه تو دا و زکونه کوم الله سنو وئ چې کله دی الله رووني شي نه بیا د خلاصوو والله سووکنی شته هغه تا وخت دررکی دی زما بنده دی. ما د بکرم ماته محتاشي کلم مالاجسیو د خپل ګنا بخنه وواری او زه به خنه وکم احادیث کوسره نبی رسول الله فرمایي چې الله وې حدیث کوچیه حدیث ته وې چې دا غي راوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله وې زه په سبای کې د سبای صادق بوو اخې د دنیا زمانت را کو شم څنګه دا غ شان مناسب مناسب دي او آوازو کم شده سوک گنا انگار چه زمان ها داخبل هو گنا او زور د بخنا ووکم حل من مستغفرین سوک دازی گنا چې چه بخبل گنا بانستو او ما نئی دا گنا توب ها و او زور دا بخنا ووکم آئی شده سوک تندستا چه ده سوک تنگ دستا رزق تنگه زمان فراح رزق ووالی او زور دا ورکم آئی سوک بیمار چ بیماره یې نه تاخ دې صحته کلیو کې ده او ما نه سار کې وغواړي او زور دا سیحت ورکم الله دغه اوازو کی چا چې وي چې الله مال بخنه او کی اغله بخنه او شي الله ما نه تکلیف لري کې تکلیف تلري شي ها الله ما نه قرضونه لري کې قرضونه دین لري شي خو چې حاصله حامل او شو دا الله اواز سره اواز میلاو شو او چې د به نور خاطر آپاسی ها نبی علیہ السلام او زمما اومد د پار سباخه خیر دی سگه خیر دی پس سبایخه خیر دی کم سړې د وخت پاسي اغله الله ټول مشکلات حل کړي ټول مشکلات ولا حل کړي او چې سړې پروت دی الله نه ادای الله سره تعلق نشتا د شیطان سره جنگ نه کړي داغه مرګرتهیا کړي نو بیا ټوله زندگی ابسته همو چې کله ډیوټای لزو نموز جام سره کو وخ باز چې پکمر از مو ډیوټی نه باغره لس بجه پاسو زه دې مو څه ثواب نشته دا خو امو skole کیو, نو کیو ها نو کاریا نو صاحبانو وای دا مسبхин مو زه کوی چا په ودس کې کولو چا به ودسا زه مونږ یو عمر غره او اړټوک مارو ناګه چې باندې تر مونږ بولاله ک ګورلی وله وی باسینه ته موږ سرکاری مو گزارم الله وکړم دا خو دې لختې تیاری کوما چې بیا مونږ له سزا راګی کله ودس کړه کله نه کړه نو جته ډیوټای ایا پردهکار کې نوکدوک درکاتونه کې چیرې موسکیواله کا سواله او چې کله د خپل کاری نبيانو مشتا نه او دشتا نه جماستا نه او جراش دا ها والله وای فلا وزوان الا د ظلم نشتا مگر په ظالمانو چې ظلم دیوکو دا غي سزا به ملاويږي وقاتلو بیا ګوري وقاتلو بسبیل الله او جامو گئی فلا دا الله کې الذين ذاكسان سرا يقاتلونكم چتاو سره جنگ کوي اسی جنگ جنگ ناري موه چې سوګد دورانل انډیا د چغي وای کنه خو چې حمله نه دا, دا کړي جنگ باندې کی ها دا د غي ایمان وای موږ ته معلوم دي ولا تادوا او دا زیاته مګوي او د لا اله الا الله او الله اکبر ما خلاف غورونه نېټینګيږي د انډیا غونمل بسوږي ازمنه الحمدلله ملک پاکستان داد اسلام کې لدا او تر سوجه دنیا آبادې زمونږ د ایمان د چ پاکستان په آبادې پدې چې هر څومره به ایمان خلق راشي خو ایس تکلیف ولني شي رسوله عرب اخوا او جاپانیانو خپل انکوائری ورالهلې غلې چې تاسو د ملک انکوائری وکړي چې پدې کې څومره مال ده د يراسته رزه پته را کی گئی اغه دې اخره کې دلل نو د کراچي پيرپورت یو نوټ ولیکلو چې موږ پاکستان ته هاريانیو چې د چپلاسي نه والي او تر اعلی ګرېډه پورې ستر وز اعظم پورې چې څومره خلک د ټوکول دي هر سړی اخلاق هاي هر سړی پرې حق وي او پرخ باوجود داغه نه پاکستان سر سردا الله خصوصی امداد دے پ مخ کې روان دي ظالم د پاسه ظالم راضي خدام ملک قسم سایدا وقتی طور تکلیف شتا بھائی سا نور بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ من غایب وې سنور مشکلات وې خو ان شاء الله ان شاء الله چې بډې مصیبتونو باندې موږ صبر وکړو الله به خوشحالی او ورځرا ولي الله من بعد عسرهم یسرا الله به پسته سختیا نه و الله سانتیا او دا زمون ایمان دی د قرآن کول دی ته قران وینا ده او دا قران وینا دروغ نه ني والله تا ته دوزییا ټمه کوئي الله مینه نه کو د سیاتی کوون کو سره وق... وقتلو هم اودي کوفاروله هیسووثقفم کمضای چې مور ساار کلل و آخرې جوم اخر جو او بادي لله من حیس آخره جوکم د کمذ چې تا سویسي والف نه اشدو من قتل او ش چې دا سخت د غونه د والله دقااتې لوم او تا جمه کوی دوی سره اندل مجد الحرامه په نزدي د مزریارران حتىتی یقاتې لوکم في ی تردي چې د تا سره جنگ شروع کې ف کاته لکم ک جنگ شروعو تا سره فلووم وي وئ کذا لکه جذاه کافرین سزا د کاافانوم فین ان ته کم منه شدی د جګنا ستازو خلافې جګ فن الله فور الرحيم الله پخون ک میروبان دی الله اوزه پ خوون کې نوستا سرسهکار دی وقاتیلو او جنمو کدي سره حتى اللهته کوونه فتن نه تر دی چې نشي پې کې د شیرکه کوونه دینو ل الله او شيغاړه کې خدل الله ته ټول چغ و چې الله را مدد الله را مددشي فته هو کهدي منه فلا نشتر اسا زاد زیاتی اللہ على الظالمین مگر ظالمانو تا وآخر داوانان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا سیدنا الله اللہم وفقنا لما تحب و ترضو وفقنا لما تحب و ترضو اللہم اننا لا ذکرک و شکرک و حسن و عبادک ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیولا دیم و تبار